Második rész. Emese bogaram, nem lehetne csipkedni magad egy picit? Már öt perccel késtem. Emese az emeletre vezető lépcső utolsó fokán ült, és komótosan fűzte egyik lyuk után a másikba cipőfűzőjét. Nyelvét kidugva koncentrált, hogy a művelet minél pontosabb, tökéletesebb legyen. Tekintve, hogy a piros lakkos bakancsát vehette fel végre, mert megjött az általa várva várt hideg. Szözkehaja két oldalt be volt fonva. Fején a pomponos sapkája, fél karjára a meleg, piros, pufi már fel volt húzva, a másik karján az iskolatáska válpántja volt átdobva. Egyik lábán az áhított piros bakancs, a másikon még zokni sem volt. Az várt szépen a sorára, még a bakancs be nem lett fűzve egészen lápszár középig. – Várj, anya, mindjárt kész vagyok! – motyogta. – Ó, az ég áldjon meg! – dobta le a táskáját és a félhosszú szövet kabátot a lépcsőkorlátra. Sebesen befejezte a félig megkötött cipőt, a másik lábára is zokni, bakancs került, majd a kabát és a táska is. A megfelelő sorrendben felsorakozott a kislány hátán. – Na, indulás gyorsan! Minden nap elkések! – az iskola nem volt túl messze, nem vezetett, viszont nagyon gyorsan tudott gyalogolni. Emese ezt már rég megszokta, és lihegés nélkül szedte apró lábait a nő mellett. A második osztály még csak egy hónapja kezdődött el, de már harmadik alkalommal késtek az első óráról. Frau Keller, az alsós tanítónő nem orrolt meg igazán ezért. Mosolyogva terelte be az osztályba az utolsóként érkezőt. Tonka hálás mosolyt küldött a nő felé, az meg csak kacsintott és hessegető mozdulatokkal küldte tovább őt. Nem volt idő sok búcsúszkodásra, így egy gyors puszi után becsukódott az ajtó a kislány mögött. Szedte a lábát, nem volt messze az iskolától a munkahelye. Voltaképpen semmi nem volt messze az iskolától, tekintve, hogy Kirchdorf egy aprócska település volt alig ötszáznyi lélekszámmal. Mindenből volt egy a fő utcán, vegyesbolt, iskola, községháza, benzinkút, könyvtár, kocsma, ebben a sorrendben, majd a házak mögött a temetőn túl erdő, szántóföldek, legelők terpeszkedtek, és egy apró tavacska a völgy mélyén. Öt éve vetette meg itt a lábát, azzal a pozitív kezdéssel, hogy megvette az egyik rég nem lakott házat, és szinte teljesen a saját erejéből fel is újította, abból a pénzből, amit még anyja lakásáért kapott. A város széli építőanyag telepen csak üledeztek, hogy a vékony asszonyka a bérelt kisteherautóval hordta haza a cserepet, festéket, faanyagot, padlólapot, ajtókat, és lassacskán a megboldogult Schlossmüller vakolatlan, elhanyagolt háza lett a legszebb az utcában. Virágok kerültek a frissen festett fa ablakpárkányok alá. Gyermekjátékok az udvarra, ahol a fű gondosan le volt nyírva, és az évszaknak megfelelő virágok pompáztak a kertben. A lakók először sem voltak barátságtalanok, inkább tartózkodóan szemlélték a fiatal nő és az apró kislány beköltözködését, de néhány hónap múlva már mindenki név szerint ismerte őket, és szívesen látott vendég lett a szomszédoknál. Az akkor még szótlan, visszahúzódó kisleány néhány év alatt teljesen kinyílt, imádta az anyját, barátait, az ovónőjét, a tanítónőt. Jó tanuló volt, és ez még csak nehezére sem esett. Magyarul épp olyan jól tudott, mint németül. Minden napra volt valami programja, hol egy születésnapi zsúr, hol egy mozi meghívás az egyik barátnője anyukájával, vagy épp Tonka vitte el a baráti társaságot cukrászdába moziba. Tonka már az első héten végignézte a Városháza hirdető tábláján lévő hirdetéseket. Először az iskolában takarított, majd később megpályázta a megüresedett könyvtárosi állást, mert Frau Heller, aki már 30 éve vitte a jelentős könyvállományjal rendelkező intézményt, Nyugdíjba vonult. Most kapott egy lehetőséget, tekintve, hogy más jelentkező nem akadt az állásra. Nem csalódtak benne, és a három hónap próbaidő után véglegesítették. A könyvtár három települést látott el könyvekkel. Az öt éve még csak ötven rendszeresen járó, taggal bíró könyvtár létszáma hamarosan háromszázra rúgott. Gyerekprogramokat író -olvasó találkozókat, vetélkedőket szervezett. Beszerzett néhány számítógépet, és bevezettette az internetet. Lassan a könyvtár lett a kocsma után a legjobban látogatott intézmény Kirchdorfban. Emese minden délután, miután vége lett az iskolának, átment anyjához, és estig ott is maradt vele. Rengeteget olvasott, nem csak mesekönyveket, így hét éves korára igen tájékozott kislány lett belőle, aki minden témához hozzá tudott szólni, lehetett az politika, vagy akár állattenyésztés, mezőgazdaság. Tonka nagyon büszke volt rá, és boldog is, hogy emesét csak terelgetni kellett szépen az úton, az pedig, mint egy kis mindenevő, befogadott a fejébe minden számára hasznos információt. Úgy érezte, ennél nagyobb boldogság nem is lehet a földön. A múltat szépen lassan eltemette. Sok-sok rémálommal teli éjszakát élt meg, amíg a nagy hullámok lelkében elcsitultak, majd lassan, teljesen tükörsimatóvá simult minden az évek elteltével. Ez talán annak is volt köszönhető, hogy a múltjával teljesen szakított, és senkivel nem beszélt a régiek közül, még csak levelet sem kapott azóta senkitől, mióta elhagyta a szülőföldjét. Ez először nagyon fájt, de idővel rájött, hogy ez így jó. Ági nagyon hiányzott neki. Hiányoztak a beszélgetéseik, a jó tanácsok, vagy egy feddő megjegyzés, amikor valami hülyeséget csinált. Néha magában elbeszélgetett vele, vagy találgatta, vajon Ági ehhez mit szólna, mit mondana, mit tanácsolna. Ági most a fejében élt, mint egy láthatatlan barátnő. És András aki mindig jött és ment akár egy tengerész, ha megfordul a széljárás, vagy jön a dagály és elhajózik. Tonkának tök mindegy volt régen, ha ott volt, jó volt, ha nem volt ott, nem hiányzott. Az első néhány évben viszont kegyetlenül kínoszta a férfi hiánya, nem csak az ölelése, hanem a baráti tanácsai is. Igen, András nem csak jó szerető volt, hanem egy őszinte barát is, volt egy pont, amikor úgy érezte, nem bírja tovább ezt az önként vállalt Cölibátust, és kikotorta a régi telefonregiszterét, amelyben András száma volt, és bepötyögte mobiltelefonjába. Ő lepődött meg a legjobban, mikor a második csengetés után András hangját meghallotta, de nem tudott megszólalni, és tudta, nem is szabad. Megnyomta a hívás befejező gombot, és kísírta magából a férfi hiányát. Ezután soha többé nem hívta fel. Ez már három éve volt. Az önmegtartóztatás nem is volt olyan nehéz ebben a környezetben. Nem volt nagy választék eladó férfiból, ha lehet ezt így mondani. Vagy túl fiatalok, vagy túl öregek voltak hozzá, de persze egyik sem volt András, és ezzel a kérdés meg is volt válaszolva. Ő mindenkinek azt mondta, meghalt a férje, és új életet akart kezdeni távol az emlékeitől, ezért jött ide. Ennek egy része igaz is volt, amúgy pedig senkit nem is akart közelengedni magához, jó részt emese miatt. Természetesen volt, aki próbálkozott kicsikarni belőle egy randit, egy vacsorát vagy közös kirándulást. Tonka szívesen ment a barátaival kirándulni, de kerülte a két személyes programokat. Nem is volt szüksége senkire, hiszen ők ketten tökéletesen jól érezték magukat egymás társaságában, és amikor nem volt programjuk, bekuckózták magukat a ház egyik zúgába, legtöbbször egy öblös fotel mélyére, és meséket találtak ki, vagy társasoztak, vagy csak úgy álmodoztak. Mikor a könyvtárba megérkezett, már hárman álltak a dupla üveges ajtó előtt. Agnes Holzleiter, aki nemrég fejezte be a mezőgazdasági főiskolát, König doktor rendelési idő előtt mindig beugrott, és a 90-es évei derekán járó, nagyot halló Frau Bitter, aki a nevét meghazuttolva folyton mosolygott. Elnézést kérek mindenkitől. Szabadkozott, majd gyorsan kinyitotta és szélesre tárta a dupla ajtót, megfordítva a nyitvatartási időt jelző táblát. Semmi baj, nem rohanunk sehová, kedvesem, mondta Kőnyig doktor. És lesegítette Frau Bitterről a nehéz kabátot. Igen, hideg lett ma reggelre, ugye, doktor? Nézett a hatvan éves férfira Frau Bitter. Bizony, tegnap még nyárjas idő volt, már a viszont csípős lett a levegő, akasztotta fel a kabátot a férfi. Frau Bitter korát meghazuttoló sietséggel tipegett a tudományos, fantasztikus regények polcai felé. Imádta a science fictiont. Falta a könyveket. Lepakolt gyorsan, elővette a látogatók kartonjait. – Kedves Nóra, megkeresné nekem a Frölinger gyűjteményt? kérte az orvos a pultra támaszkodva. A lány már teljesen megszokta új nevét, az első időben volt, hogy elfeledkezett róla, és oda sem figyelt, ha ezen a néven szólította valaki, de mára már természetes volt. – Hogyne, doktor úr? Felelte készségesen, és a számítógéphez sietett, hogy bekapcsolja. Nem mondja, hogy már minden kartotékot digitalizált, ámuldozott a doktor. De bizony, felelte büszkén. Itt van minden, csak be kell írnom a keresőbe. Fantasztikus türelme lehetett, nevetett kőnik doktor. Szeretek haladni a korral, kacsintott réfásan a lány. De sajnos néhány percet várni kell, amíg a gép bemelegszik. Mosolygott szabadkozva, és a kartotékok felé sietett. Jelen pillanatban ez gyorsabb megoldás. Végig pörgette a kezét az F-betűs írókon, és kiemelt egy kartont. Itt is van. Egy távolabbi polcosz sietett, majd levette a könyvet. Erre gondolt? Igen, nem vinném el, itt megnézem, amire szükségem van, köszönöm. Ült le az egyik kipárnázott székre az orvos, és belemélyedt a lexikomba. Visszasietett a pulthoz, és a faxhoz lépett, ahol néhány üzenet várta. Függetlenül attól, hogy már aktívan használta az e-mailt, igen sok fax érkezett a programokkal kapcsolatban. – Lesz valami érdekes mostanában? – kérdezte Agnes Holzleiter, miközben három könyvet tett a pultra. – No, lássuk csak! Itt van egy mesekönyvíró, aki szívesen eljönne hozzánk, aztán Tom L. Jones, vitorlázó kalandjai a föld körül, élménybeszámoló és könyvbemutató. – Tű, ez érdekes lehet. Mit gondolsz? Sokan eljönnének rá? – Engem érdekel, – mondta Ányesz a pultra könyökölve. – Rendben, írok neki, háta összetudunk hozni valami jót. Aztán itt van egy nő, valami bútortervező, vagy mi a csuda? Isabella Horn. Talán ez is érdekes lehet, nem? Ja, biztos. Húzta fel a vállát Ányesz. Egyelőre ennyi. Tekerte össze Tonka a papírokat és az iratrendező tetejére dobta. Na, lássuk, miből élünk. Nyitotta ki Anyesz könyveit, hogy bejegyezze a kiváltás dátumát a kartonokra. Délután háromkor megérkezett Emese két barátnőjével, Hildével és Mónikával. Leültek a párnákkal és babzsákokkal tarkított gyereksarokba. Emese aggódva nézett rá. Anya, neked pihenned kéne, hát teljesen sápat vagy. Voltál ma már kint a levegőn? Kérdezte tőle németül, mert mások előtt mindig így beszéltek, otthon pedig inkább magyarul folyt a társalgás. A gyerek ezt teljesen természetesnek vette, és mindkét nyelv terén igen bő volt a szókincse. Ezt olyan felnőttesen affektálva jegyezte meg, hogy Tonka önkéntelenül felnevetett. <gül> – Köszi, hogy aggódsz, Bogaram, minden rendben. De te tényleg sápat vagy, nem fáj a fejed? – Hát egy picit zizi vagyok, de lehet, hogy csak a matek felmérő tette ezt velem. Borzasztóan meleg volt a teremben, és egy ablak sem volt nyitva, ugye, Hilde? Fordult a vörös hajú kissé kövérkés lányhoz, aki beletemetkezett Méri Poppins történetébe. Mhm, uh -huh. és Keller igazgatónő azt mondta, hogy felforra az agyvize, ha tovább kell ülnie ebben a levegőtlen teremben. Persze ő kiment, de mi még egy fél óráig ott ültünk, szólalt meg Mónika a másik oldalon. Durva, jegyezte meg Tonka. Mit szólnátok egy jó kis limonádéhoz és répatortához? Igen! hallatszott egységesen mindhárom oldalról. Tonka átfutott a másik oldalon lévő cukrázdába, és öt perc múlva már a kisasztalnál asztalnál a limonádét a lányok. Aggodalmas arccal nézett emesére. Mostanában sokat fáj a feje, és elég sápadt is volt. Lehet, hogy el kellene vinnem egy vérvételre? Talán vérszegény? Én is az voltam ilyen kiskoromban. Aztán rájött, hogy nincs értelme azon gondolkodni, hogy ő milyen gyerek volt, hiszen nem vér szerinti anyja emesének, bár ezt sokszor elfelejtette. Gyorsan sötétedett. Miután bezárták a könyvtárat, és hazakísérték emese barátnőit, lassan ballaktak a hazafelé vezető úton. Október volt, de sajnos jelenleg nem a legszebb arcát mutatta az ősz. Nyálkás, ködös, nyírkos volt az idő. Fogta emese kezét, azon gondolkozott, másnap bemegy a rendelőbe és kér egy időpontot vérvételre a kislánynak. Csak hogy megnyugtassa magát, minden rendben. Legfeljebb kap egy kis vas és vitaminokat. Anya, nekem mikor halt meg az apukám? Nézett fel Emese őszinte érdeklődéssel az arcán. Tonka utált hazudni neki, de muszáj volt. Hát nem sokkal azután, hogy megszülettél. – De soha nem mesélsz róla, és képet is csak egyet találtam. – Hogy mi? – kerekedett ki a szeme a csodálkozástól. – Mi, miféle képet? A kislány bocsánat kérő arccal, de egyben kissé vádlón felelt. – A hálószobádban az alsó fiókban, abban a kis dobozban, amiben mindenféle képeslapok vannak. – Miért nem mutattad meg soha? – De ő... Hirtelen azt akarta mondani, hogy a képen nem az apukája van. Eszébe jutott, hogy van egy kép Andrásról, mikor a Margit szigeten voltak és hülyéskedtek, akkor kapta le. Szerette ezt a képet, és magával hozta. A férfi egy fa mellett áll, félmosójjal az arcán, néz az objektívbe. Olyan igazi Andrásos fotó volt, ami ennek mindig is szerette. Ezt találhatta meg a gyerek. De ha most azt mondja neki, az nem az apukája, akkor hogy magyarázza meg, hogy egy idegen pasasró van képe, az apjáról meg nincsen? Nem akartam fájdalmat okozni, hogy megmutatom. Gugolt le hozzá. Azt gondoltam, jobb, ha nem beszélünk róla. Rosszul gondolta anya? Válaszolt sértődötten. Egyik hazugságot a másikra halmozom. Gondolta. Ne haragudj! Megígérem, hogy beszélünk róla rendben? A kislány arcán halvány mosoly jelent meg. Most valami titokba lesz beavatva, és végre ő is beszélhet az apukájáról az iskolában. Persze a képet már megmutatta Mónikának és Hildének titokban, de ezt inkább nem említette anyjának. Tonka arra gondolt, hogy ha Andrásról mesél emesének, az nem is lesz olyan nagy hazugság, hiszen egy húsvér személy, és tulajdonképpen csak jókat mondhat róla. Kicsit könnyebb lett a lelke, de félt is attól, hogy Emese nem elégszik meg egy rövid történettel az apjáról, de talán egyelőre ez is több a semminél.